Ötödik fejezet. Mágia ünnep. És igazán tanácskoznak. Tény kezdetben nyögvenyelősen. Láthatod a tiszti főorvos, unottan kapirgálja a fülzsírt a hallójáratából, hosszú karmával. A népjóléti miniszter pedig csak szívja a torkát, és nagyot köp a sarokba, valahányszor meghallja a népszót. Fránya beidegződés szabadkozik, de a radiátor fiú lassan ráébred, idomítani kell még a minisztereket, így valahányszor azt veszi észre, hogy odafigyelnek a Bolívián átszűrt szavaira, ne agy isten, hozzászólnak a témához, felforrósítja kisé a testét és kellemes meleget küld a vájuhálón keresztül a krampuszok szőrös fenekéhez. Ez aztán meggyőzi a minisztereket az együttműködésről és egyre elmélyültebbé válik a vita. Amar kiderül, hogy a helyzet annál is vészterhesebb, mint sem a radiátor fiú elsőre gondolta. A pap halálával megtört a varázslat, és megszűnt a halhatatlanság a faluban. Az emberek, akik egykor minden éjjel elégtek a kájhában, és reggel a régi testükben ébredtek az ágyukban, immár a valós fagy halállal néznek szembe. A radiátor fiú tudja, ez valahol az ő hibája, Iszőkülte a túlvilágra a szívtépkedő bagolyembert, ugyanakkor érzi még a halál is jobb, mint a végtelenített szenvedés. – Vigyetek hozzájuk! Becsomósodott latrina főzelékek! – fordítja Bolívia a miniszterelnök szabait, majd kuncogni kezd. – Oké, lehet a végét már csak én tettem hozzá? – Az lehetetlen! – sziszegi menyhért. Alig tudtuk kimenteni a nép karmai közül, miniszterelnök úr. Megragadnák, majd széttépnék akár egy falkaposztón marakodó veszett kutya. Átharapnák egymást torkát, eltaposnák a saját kölykeiket, csak hogy közelebb kerüljenek a meleghez. Jobb, ha elfogadja. Akiken segíteni próbál, egy csapat kőkorszaki féregmajom. A radiátor fiú erre megégeti kicsit segét, csak azért, hogy válogassa meg alaposabban a szavait, sejti, lehet igazság abban, amit az mellényes grampusz hadovál, amikor ott állt a halál piramisnál és köré az a sok ember, maga is elbizonytalanodott, képes lenne egyedül segíteni rajtuk. Klac, kluc, klac, klac, Makogja a fiú, tekintete rége elveszett a kezében forgatott termosztát fejben. Azt kérdi, miért nem gyújtanak tüzet és melegszenek annál? Fordít Bolívia, mire kényelmetlen csönd telepszik a szobára. Majd menyhért megköszörüli a torkát, és azt hebegi. Igen, nos, az alakad egy kis probléma. Ami ezt talán nekünk is van egy pirinyógyi közünk. Egy félbevágott dobókockányi, tolja meg az igazságügyi miniszter. Egy amőba szörnyi, egy hernyókulányi, hümmög a többi krampusz, és akkor elmesélik, mi is történt pontosan. Hol volt, hol nem volt, az óceánban hang felvételeket csereben élő bálnákon, és a fújtató üveghegyek előtt lóbáló toreádoron is túl, valahol a világ fájdalmas folyam testében állt egy végtelen fenyves. Ez a fenyves, mint szigorú óramutatók, melyek folyton csak éjfélt jeleznek, mint strázsát álló katonák sorakoztak a havas tájon a lucfenyők, a jegenyefenyők, a vörösfenyők, és azok a fenyők, amelyeknek még nevet sem adtak soha, mert csupán néhány akadt belőlük. Leveleik aprócska lemezjátszó voltak, melyek a fagyos levegőből fejték a muzsikát. Tobozaik erre a lágy zene szóra és azt csinálták, amihez a boldog fák értenek. Barátságban éltek az erdő állataival és az emberekkel, akiknek az otthonait fűtötték, és csak egészen halkan sikoltoztak, amikor a fejsze az oldalukat szaggatta. A szabad idejükben pedig célba lődöztek, mint dárcnyilak repültek éjszakánként a tűleveleik a csillagok felé, és mindig az a fenyő nyert, amelyik a legtöbb égi testet tudta eltalálni, a győztes fákról pedig dalokat írtak társai. Ám az erdőfái mind gyermekek voltak csupán. Anyjuk, a több ezer éves, 90 méter magas óriás mamutfenyő ott magasodott a fenyves közepén, szigorú toronyként, égnek szegezett csontos tömzsi újként, húpos koronája körül pörgött, őrült búgó csigaként a tejút. Úgy beszélték, ebben a fában lakozott az erdő jó akarata. Ezért az emberek ajándékokat vittek neki, hogy kiengeszteljék, amért hébe-hóba kivágták gyermekeit. Áni zsolajos vízzel öntözgették, színes szalagokat aggattak rá, fagyalból és rákcsáló koponyákból készült koszorúkat helyeztek elé, Máskor körbeállták a gyerekek, és egymás kezét fogva dalokat énekeltek az öreg fenyőnek, aminek mosolyba gyűrődtek az évgyűrűi vaskos törzsében. Az erdő szelleme tehát sosem haragudott meg igazán az emberekre, egészen eddig. – Mi kirebbágtuk azt a szaros fát! – vallja menyhért. Hát ki gondolta volna, hogy baj lesz belőle? Kivágtátok az óriás mamut fenyőt, minden fákanyját, és nem gondoltátok, hogy galiba lehet a dologból? Mért Bolívia a kalitkában. Te illatostak, hogy többjén mégis mi a hóbortos szarvas gecért vágtátok ki fenyőt? Szükségük volt rá, abból készült az óriás katapult, amivel egymással lődöztük az elrabolt vályok kunyhókat. Balja be az igazságügyi miniszter. Aztán pedig már nem volt szükségünk rá, el, úgyhogy elégettük az egészet, fűzi hozzá a népjóléti miniszter. Gáspár még rá is húgyozott részegen, röhög a tiszti főorvos. Hé, hey, nem volt abban semmi tiszteletlenség, csattan fel a piros nyakkendő ördög. Latya, lutya, sziszegi a radiátor fiú, Bolívia pedig azt mondja finomult női lelkem megakadályoz abban, hogy lefordítsa minek nevezett most a kölyök? Menyhért gyorsan összegzi a dolgot. Egy szó, mint száz, az erdő azóta kis sét a fák pedig nem fűtenek minket többé. Gáspár, szalajd, hoz néhány gajat, hadd a saját szemével. A nyakkendős krampus morgolódva feláll a meleg bájúról. Kisétál a szobából, majd néhány perc múltán visszatér egy marék gajjal. A trónon csicsülő fiú átveszi tőle az ágakat, egy ideig forgatja a tenyerében őket, majd koncentrál. Hirtelen füst száll fel, és lángra az újai között a gajak. Alig, hogy nyújtózkodni kezd a tűz, amelynek látványában semmi szokatlan nincs, hirtelen lehűl a szoba. A fiú felsziszen és elejti a lángoló fát, no nem azért, mert forró, hanem pont mert jéghideg. – Olcsátok el gyorsan, mielőtt megfázunk! – vikkant a tiszti főorvos, érkezik kis gáspár egy hóval a hideg tűzre hajítja, az pedig sisteregve kialszik. – A régi fa, amit azelőtt vágtak még ki, hogy hmm, történt ez a kis baleset a mamut fenyővel, az még rendesen működik de régi fából már alig akad. Jó Jórészt csak a gerendák. Sok falusi már azt is felgyújtotta, a saját házát, hogy melegedjen kicsit. A szalma is rendesen ég, el is tüzelték mindet, így az állataiknak nem maradt mit enni. Mormolja mennyhért, az égő szalma említésére pedig rögtön meghajol anya a lángoló szonya radiátor fiú koponya színpadán. Kulatja, kulatja, – Azt kérdi, mi mással lehet még fűteni? – tolmácsolja Bolívia. Mennyért, Szétárja karmos kezeit. – A falusiak betüzeltek már mindennel, ami csak a kezük ügyébe akadt. Könyvekkel, mosótek nőkkel, régi hegedűkkel, sőt, minden maradékszenüket elégették, pedig már nincs utánpótlás. A szénbányák rég kiürültek. – Klad, klulalló! – kockáztatja meg a fiú, Bolívia pedig fordít. Radiátor? Radiátor! Kacag fel mennyért. A radiátor a legértékesebb ércek egyike. A hegyi bányák gyomrában fordul csak elő, aki egyet talál, többnyire ki sem adja a kezéből. A fiú sosem gondolkodott eddig azon, honnét jönnek a radiátorok. Ezek a bordás oldalú súlyos érceg. Elképzeli bölcs fűtőtest barátját hány ezer évet tölthetett egy hegygyomrában, a sziklák középréselődve, mielőtt megtalálták. De vajon hogy került az ő családjához egy ilyen értékes lelet? Na és mi a helyzet a bokrokkal, fatyacskáim, teszi fel a kérdést Bolívia. Azok is pipák rátok, nem csak a fák? Erre aztán feszengő csönd támad, a krampusokat kiveri az izzadság, és nem azért, mert a miniszterelnök melengetné őket, mennyért megvakarja az ember lábával a patáját, és azt rebegi. Elméletben működne a dolog, de itt csak magyar bokrok vannak. A régi bölcsek szerint a magyar bokrokat bal Akkor, bezzeg, nem zavartak titeket, amely nem mondák, amikor a mamut fenyőt vágtátok ki? Csattan fel, Bolívia. A radiátor fiú egy szót se ért a dologból, klagy, klatj magyarázatot követel, de a krampuszok csak félszavakban válaszolnak, hogy a magyar bokrokban sötét varázslat bújkál, és vannak erők, amivel még az ördögök se szórakoznak. Hogy a falusiak is mind tudják ezt, mert eszükbe sem jutott még felgyújtani egyetlen magyar bokrot sem. De a radiátor fiú hajthatatlan. A felforrósított vájúval ráveszi Gáspárt, hogy hozzon be kintről egy magyar ágat. Nem elég száraz ahhoz, hogy égjen. Morog a patás, amikor átnyújtja a fiúnak, amikor az az ujjai közé veszi a hőtől, rögtön kiszárad a kis rőzse köteg, nyílnak, melyek forróságot árasztanak. A lángok éhesen harabdálják a levegőt, a felszálló kojtillata maga a győzelem. A fiú nem is habozik meghozni az ítéletet, azaz kivágni és felgyújtani a magyar bokrokat. Hallottátok a miniszterelnököt, magzatvíj szójagok! Kurjant Bolívia. Munkára hát! És az ördög fattyak rögtön fel is a vájúról, no nem mintha a tetvágy fűtené őket, a radiátor fiú tüzel alaposan alájuk, Boltát ragadnak hát, és nekiállnak kivagdosni a kastély körül a magyar bokrokat. – Micsoda, sérgére, ez másokért dolgozom! – nyavajog a népjóléti miniszter, miközben a cserjéket hasogatja. – Köpj le mert igazán meg érdem, nem? De csak ha te is lecsulázol! – egyezik bele a nyakkendős ördög, és így dolgoznak, és köpködik egymást a sövényrengetekben ezen a fagyos éjszakán a krampuszok, majd, mikor végeznek, pihegve a hóba dőlnek és körbeadnak egy tubákos szelencét, amiből csípős fahéjat szippantanak. Tüsszögve vonszolják be a kivágott bokrokat az istálóba, ahol a radiátor fiú már várja őket. A miniszterelnök felforrósodik, és a meleg kiszárítja a szúrós magyalágakat, amit aztán drótokkal mind összezsinegeznek és sorban a limuzin után kötözik őket. Az autó izgatottan pöfékel, Gáspár megleli a sarokba hajított sofőr sapkáját, és a fejébe csapja. Irány akkor a fertőfőszek, miniszterelnök úr! Morog a sofőr, fahéjas taknyot törölgetve az óráról, Bolíviát ketrecestül teszik a hátsó bőrülésre, a fiú melléje huppan, elől pedig helyet foglal Mennyhért és Gáspár, pont ahogy érkeztek. A másik három krampusz unottan integet, miközben a Lincoln gépkocsi dorombolva kitolat az istálóból, reflektorsugara egy pillanatra rivalda fénybe vonja a karámokban tapicskoló emberhátasokat, és azok riadtan húzódnak a sarokba. A fiú eldönti, rajtuk is segít majd, ha visszatérnek, ám sejti, a krampuszok cseppet sem fognak örülni, ha megfosztja őket bejáratott hátasaiktól. Az éj kibogozhatatlan kóca. Mint ladik a túlvilági folyón halad ez a különös karaván ott a sötétben, elől a limuzin, mögötte hosszú egyenes sorban az összedrótozott magyar bokrok csomói. Mint csigolyák vagy fénytelen égősor, a tüskés levelek ráncokat vájnak a jeges hóba. Az autó fénypászmája behorpasztja az űrt, a holt hájogos szemként néz le erre a különös menetre, csalnok vizében sarkvidéki állatok lebegnek. A királyok eltépet papírkoronájával táplálkoznak az oroszlán fókák, a holt krátereiben is ott fognak, pirosra horzolt hegedűk húzzák a nótát, miközben a bolygó glóriáit leszakítják a meteorok. A radiátorfiú az ablaknak támasztva homlokát a hulló figyeli, és arra gondol, talán már elkéstek. Talán már mindenki halára fagyott a faluban. Tik-tak, tik-tak, az óra ketyegése, akár a radiátor csövekben vízkő vízkődarabkák. Ahogy a ablaknak repülő óriási pihéket figyeli, az egyiken embert lát, akkora csak, mint egy ugráló bolha. Persze, nincs is ezen semmi meglepő. Ha mikroszkóp alá teszel egy hópelyhet, aprócska balerinát fogsz látni, amint rajta táncol. Lábai gyorsan mozognak, valójában maguk a tánclépések olvasztják fel a havat, amelybe a balerinának, ez aztán a finálé, bele kell fulladnia. A művésznőt a legkevésbé sem érdekli, ha végignézik, egyébként titkosnak nem titkos, de semmiképp sem nyilvános előadását. Művészet ez, amely önmagáért létezik csupán, és a pusztulása sem mutat túl önmagán. Ám a tél ezúttal legyőzhetetlen. A kis balerína hamarosan feladja a küzdelmet, és kiterül a pejhen, amely sehogy sem akar megolvadni, és megfagy benne a lélek a radiátor fiút pedig lassan elnyomja az álom. Ánis is húsból a számlapkorong, tiktak, tiktak, üdvözlünk a szív bádog labirintusban, megunt magzathólyagok, könnyek ciripelnek egy zsebkendő gyűrődésében, krampuszok a bőrülésen, épp pesgős poharakat zabálnak, bárány felhőkből a rovarok, Ebben a szakmában egy tisztességes csatornának mindent el kell viselnie. Karácsonyfa érkezik látogatóba a fiúhoz, a halántékok cellájában. Recsegnek az örömtől a feltápászkodó totemistenek, kinek kutyatej, kinek nyivákoló égitest. Nagyítókkal játszunk itt a darásházban, birka szőrt a betlehemi pofákba, a Föld nevű bolygó valójában egy papírpalota, amiben ollólábú katonák strázsálnak fel és le, fel és le, szalutálnak a kopósok árnyékának, mely úgy suhantova, akár a denevér, fel és le, fel és le. Messzire rohanni a húsból, vadász csapdákkal vigasztalni a felhasadt állatokat. Kigyulladnak mind, akik fordítva álmodnak. Fényük az éjszaka torkában nyögdécsel, ragyogó körmenet, a saját vadászkürtjeikben kotorásznak, hát, ha végre meglelik hangjukat. Az álmok tűzcsapjai nyílnak. A fűtőtestek sziszegő mágiája kocsonyásítja homlokunkat. Kicsi kém galaxisom, már csak a horizont tiltakozik gömbirányban. Gyerekhányás ül egy oldalára fordított radiátoron, ez egy készülő betegség. Ez a rég halottak verejtéke, a vérhabos száj átkozódása. Ha kiadni akar másoknak, folyton csak fosztja magát. – Miniszterelnök úr! – morog menyhért, de nem mer hátra nyúlni, hogy felrázza a szendergőkőköt. Láthatóan már fél az érintésétől, ami nem is csoda, hisz látta, mire képes az ifjú, a fiú óvatosan kinyitja a szemét, de az álom lilás ezüstös futó homokja csak nehezen engedi tudatát. Ébren van, de mintha önmagasat írozott mása lenne. Ám ekkor megpillantja a szaladó házakat, a bájog daganatokat az ében, s ez magához téríti. Érkezünk, miniszterelnök úr! A limuzin köhögve robog el az épületek mellett. A főtérre tartanak, s már messziről megpillantják a ledölt fenyőpiramis kísértet romjait. És az embereket. A fénytelen, égi testek szolgáit, arcuk kiszáradt krumpli gombóc, szemük a döglött halakról lekapart pikkely. Sokan egymást elik, így próbálják melegíteni a másikat. Egy öreg férfi egy kettévágott kutya gőzölgő belsőségeivel dörzsöli magát, vörösre festve mindenét. Ó, oh, hát ez még meleg! Kúrjant, vérbuborékikrák pukkannak a bajszán, nem messze egy őrült lány épp a ruháitól szabadul meg, miközben sikoltozik. A fagy teljesen elvette az eszét. Ez már a hipotermia egyik végső fázisa, a paradoxikus vetkőzés, amikor az ember már annyira lehűl, hogy úgy érzi melege van, ezért neki vetközni. A lány pucéran fut az éjszaka ében sírgödrébe, majd eldől. vájata egy mosolyra húzott száj. A hótakaró felmelegít titeket, smaragdjaim! Rebegi egy idős asszony és lapáttal górja a havat két bömbölő csecsemőre. A látvány horokként fúródik a radiátor fiú szemébe, de még Bolívia is felszissen. A krampuszok csak kuncognak tévojultak, kommentálja a dolgot mennyhért. Gáspár pedig az autódudára csap, amitől a limuzin hangosan felmekeg, a falusiak pedig ilyetten ugranak félre. Majd tátott szájjal figyelik, ahogy a gúzsba kötött magyar bokrok sorban elsuhannak mellettük. Megérkezett a megváltó, sikolt valaki, és hirtelen minden falusiban feldereng a kellemes forróság emléke. A csodatétel a hőaurás kölyök, aki megölte a bagolypapot. Gáspár a fenyőpiramisnál a tapos, mire a jármű után száguldó magyar bokrok nagy robajjal az autó hátuljába csapódnak, s tüskéikkel összekarcolják a fekete zománcot. Ettől fájdalmasan felnyekeg a limuzin. Maradjon még az autóban, uram! Vicsorog Menhért, előkeresi a kesztyűtartóból a bőrostorát, és kipattan az autóból, Gáspár is kiszáll, egy korbácsot szorongatva. A radiátorfiú fiú és Bolívia pedig elégedetten nézi, ahogy szinte egy szempillantás alatt hatalmas mágiát építenek a magyar bokrokból. Közben az ostoraikat csattogtatják, hogy így tartsák távol a limuzintól a falusiakat, de azok csak állnak ott, s riadtan nézik a kivágott bokrokat. – Magyar! – suttogják páran. Az egyik idős asszony ilyettében maga alá vizel, a húgy sűrű, sárga sugárban tör elő a szoknyája alól. Egy fiatal fiú nem rest, rögtön leguggol és alá tartja a kezét, hogy felmelegítse a tenyerét a gőzölgő folyamban. A radiátor fiú a népét nézi. Talán 20-30-an az autó körül, de a kölyök biztos benne, hogy vannak még, akik ezután érkeznek. Hol testeket is lát, Eldőlt szoborként hevernek szerte, félig már betemette őket a hó. Magyar! Ez magyar! nyivákolnak a falusiak, az egyik nő karikát formáz a hüvelyk és a mutatójából, és átköp rajta. Amikor már áll a több méteres rakás, a krampuszok körbetekerik az egészet egy fényes karácsonyi gírland szalaggal. Figyelem, figyelem, szukák és kutya tetvek! Szól mennyhért a falusiakhoz, a bőrtáskájából előhúzva egy hatalmas, rozsdás ollót, s úgy lengeti az arca előtt, mintha hipnotizálni próbálná a kisebb tömeget. Örömmel jelentem, hogy ezennel lezárult az a fűtés és energiafelhasználás fejlesztési projekt, amin a kormány hetek óta egy nappal éve dolgozik. A grandiózus eredményt itt láthatják. Ezennel fel is kérem a miniszterelnököt, hogy vágját a szalagot és adja át ezt a búval baszott mágia bogját a mélyben dinsztelt népnek. Az ollóval a limuzin felé int, Mire nyílik az autó ajtaja, ez a fekete Vénusz légycsapója, és felöklendezi a bőrülésről a radiátor fiút. A megváltó! Itt a megváltó! Kiáltják néhányan, de tényleg csak pár ember, a többiek még mindig döbbenten figyelik a magyar dombot. A fiú, mint egy albínó kaszáspók, menyhét mellé arra szól, átveszi tőle az ollót és bizonytalan mozdulattal átvágja a csillogó gillandot, nyisz. Mire a két krampusz tapsolni és fütyögni kezd, de senki más nem követi példájukat. A radiátor fiú a nép felé fordul, a fájdalomtól gyűrött arcokba néz, és érzi, most kell megszólítania őket. Meggyőznie őket a jó akaratáról, elplántálni bennük a reményt. Lelapogatja alufólia öltöny mellényét, szóra nyitja a száját, és reszkető hangon ugyan, de az állát magasra emelve, szo kezd. anykész. Klutz, klacch, klit, klutz, kluczang, kret, kret, klock, kluhu, klacch, klitza, klutz, klutz, klacchin, klitz, klacch, klacchisang, klut, klutz, klutzak, klutong, klacchak, klacch, klutz, klutz. A nép pedig döbbenten áll. Mit mond? Teszi fel a kérdést egy beesett arcú férfi a sokaságból, Gyönyörű beszéd volt, miniszterelnök úr, tapsikol menhért, majd felkacag. Kár, hogy a tolmácsát az autóban felejtette. A radiátor fiú döbbenten néz a limuzin felé, s látja, az ablak mögül Bolívia alakját felderengeni. Nos, se baj, gondolja a kölyök, beszéljenek akkora, tettek a szavak helyett. Azzal helyezi a kezét a szúrós magyalágakra. ágakra. Megállj! Sikolt egy csont amulettekkel felvértezett öregasszony. Baj, az orránk! A magyar égetése tiltott! De a fiúnak nincs már kedve a vitához. Újai alól, mint szótól transzba esett kobrák, apró füstbodrok tekerednek elő, és a magyar gaj lángra kap. A nyújtózkodó tűz aztán újabb és újabb ágakat ölel át, s hamarosan fényárba borul a főtér. A krampuszok hátraugranak, de még a nép is kettőt lép hátra ilyettében. A frissen támad forróság szinte elviselhetetlen. Egyetlen szempillantás alatt felmelegíti a csontjaikat, bekúszik a velőjükbe, és bimbót hoz a remény. A radiátor fiút egy cseppet sem zavarja a lángok közelsége, győzedelmesen az ég felé emeli békonyka karjait, mint aki a holdat akarja leakasztani az égről, hogy azt is a népének hatassa, és így kiállt Kökökö, Azt mondja, és lőn forróság! Kiabál Bolivia limuzinból, de senki sem figyel rá. A férfiak, nők és gyermekek térre ereszkednek, a mágia körül olvadó hóba és a megváltó szót skandálják. Egyedül a rákcsáló csontokkal felvértezett boszorkány szórja átkait a miniszterelnökre. Megölsz minket! Ilyen áron nem kell a meleg! A magyarban démoni örvények pörögnek, gyökereik a pokolig nyúlnak, s szopják a ként! Ellenzéki söpredék! Ezek aztán semminek sem tudnak kerülni. Sziszegi Mennyért. Menj, Gáspár, csak néhányat a segére az ostorral, az talán észhez téríti. Gáspárnak nem kell kétszer mondani. Rutinos politikus már. Radiátor fiú már szólni akar, hogy állj, hagyják az öreg asszony békén, de egy új hűvös gondolat telepszik a koponyájára. Talán mégis hagynia kéne, hogy a krampusz elnáspángolja a boszorkányt. Tanulják meg a falusiak, hogy ne kérdőjelezzék meg a döntéseit. Elvégre csak azokon lehet segíteni, akik elfogadják a segítő kezet, látja be a fiú. És ökölbe szorítja a kezeit, majd elfordítja a fejét, amikor Gáspár végig cserdít az asszony púpos hátán. A lángok vörösre festik a kölyök arcát, miközben a falusiak éjenső kórus énekébe jajbeszékelés vegyül. Meg fogjuk ezt még bármi? Nyöszörög a banya, az ostor csapások fájdalom szikrája alatt, és voltak épp két perc kell hozzá, hogy bebizonyosodjon az igaza. A méteres nyújtózkodó lángok, az ég indigó papírjának ugráló izzó pernye hirtelen szint vált. Mélységesen mély vörösre színezi a harag. már bíbor gyűlöletben ragyog, s fénye karmazsin maszkokká változtatja a mágia körül ácsorgók áhított görcsbe rándult arcát. Ám az új, mélyvörös tűz mit sem veszt forróságából, így nem is törődnek vele a falusiak. Ám pár pillanat múlva a gonosz varázslat elődúgja csigaszarvát, és fohászok ülnek az ajak peremre. A fenyőpiramis tövében heverő holttestek, a kitépet szívű hullák és a megfagyott falusiak porcelánfigurái figurái hirtelen mocorogni kezdenek. Előre-hátra dobálják magukat, mint aki kényelmetlenül fekszenek az ágyban, vagy hóangyalt próbálnak formázni, mint a kampóra tűzött férgek. Fájdalmas táncuk a vadász teríték vonaglás halmaza. Mindenki eltátja a száját, még Gáspár is kiejti a kezéből az ostort a csodálkozástól. Feltámadnak, hiába halt meg a bagoly pap feltámadnak, tapsikol néhány vörös fénybe pácolt falusi. Ez valódi csoda. Ám, amikor a hullák felülnek és kinyitják szemüket, eltűnik minden remény az őrület töltsér kanalaiban. Szemgolyó helyett immár hatalmasra nőtt piros magyar bogyók forognak a gödreikben, a pokol húsos termései izzó gyöngyök. – Megérkezett a holtak nyughatatlan serege, a magyar király katonasága, hogy bosszút álljon az éget bokrokért! – károg az elvert boszorkány, egy csöcsei között lógó patkányfejet csókolgatva. – Magyar bokrot sose égessetek, figyelmeztettek anyáink és ősapáink! – Most aztán ránk hoztad a pusztulást, Lucifer! Görcsös ágújai egyenest a rő tűzfényében bután tátogó radiátor fiúra szegeződnek, a holtak pedig felüvöltenek. Hangjuktól még a kontinens lemezek is megrepedeznek, és csoncilánk felhővé robbannak mind a banyanyakában lengő lengű rákcsáló koponyák.